Coruncile și rugăciunile sfințirii. Păziți legile mele și le primiți că eu sunt Domnul cel ce vă sfințește. Leviticul 28. Luați mâncați, acesta este trupul meu. Vezi dintr acesta toți că acesta este sângele meu al legii cele noi. Matei 26, 26, 28. Coroanele sfințirii stau la baza sfinților taine. Și importanța lor este covârșitoare, fiindcă prin ele sufletul dobândește vestimentul de nuntă pentru cina cea de taină, îngerul de pază, crucea care trebuie purtată, fiindcă mărimea și calitatea ei este măsura sufletului nostru și arată locul, slujba și cinstea ce se va da sufletului în împărăția cea cerească. Prin Sfintele Taine, Sufletul își redobândește frumusețea cea de-întâi, chipul și asemănarea cu Domnul Isus Hristos, prin ele se simțesc nu numai Sufletul și trupul omului, ci și lumea cu tot ceea ce ne înconjoară. Adică bisericile, casele, ogoarele, obiectele, apele, hrana, ca o renaștere permanentă a lumii, ca o rezidire din lumina a lumii, prin sacrificiul de sine al Domnului Isus Hristos pentru noi, fiindcă prin Domnul se împlinește porunca sfințirii. Sfințiți-vă pe voi înșiși și veți fi sfinți că eu, Domnul, Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Leviticul 27 De aceea noi trebuie să vină și să locuiască Duhul Sfânt, Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște voi îl cunoașteți că rămâne la voi și în voi va fi. Ioan 14:17. Importanța poruncilor sfințirii vine să confirme făgăduința adevărat, adevărat, de voi cel ce crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu și mai mare decât acestea va face pentru că eu mă duc la Tatăl. Ioan 14:12. Această făgăduință are la bază Cuvântului Dumnezeu și orice. Veți cere în numele meu, aceea voi face ca să fie slăvit Tatăl într-un fiul. Ioan 14:13. Prezența Duhului Sfânt în creștinii ortodoxi înseamnă zidirea Bisericii Subletului, dar mângăietorul, Duhul Sfânt, pe care va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus eu. Ioan 14, 26 Duhul Sfânt nu vine la cei ce fac voia lor, așa cum cred cei care au părăsit Biserica Ortodoxă și care nu au Sfintele Taine, fiindcă nu înțeleg și nu trăiesc poruncile. Eu sunt Vița, voi sunteți mălădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce de multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Ioan 15, 5. Rodul este acela care arată prezența Duhului Sfânt și acest rod îl aduc cei ce dovedesc condiția de ucenic al Domnului. Într-o aceasta a fost slăvit Tatăl meu, ca să aduceți roadă multă și să vă faceți ucenicei mei. Ioan 15,8 Pentru a obține rodul cel sfânt, trebuie să împlinim poruncile. De mă iubiți, păziți poruncile mele. Ioan 14,15 Fiindcă dacă păziți poruncile mele, Veți deci rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân într-o lui. Ioan 15:10 Cei ce nu rămân în calea adevărului și viața într-un lui Dumnezeu, vor trăi cele scrise. Orice mlădiță care nu aduce roadă într mine, el o taie, și orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca mai multă roadă să aducă. Ioan 15.2 Iar copacul care nu aduce roadă se taie și în foc se aruncă. Matei 3.10 De aceea doar Biserica Ortodoxă împlinește poruncile Sfințirii. Porunca Pocăinței și Credinței Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 1.15 Sunt cuvintele prin care Domnul Iisus Hristos își începe activitatea sa misionară încă s-a împlinit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, Marcu 1.15, și rostește deci ca și Ioan Botezătorul chemarea, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, Matei 3.2, încât a ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeia și toată împrejurimea Iordanului, Matei 3.5, pentru că odată cu botezul pocăinței își mărturiseau păcatelui și era botezați de către el în Râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Matei 3.5 Pocăința se exprimă prin faptele de mântuire. De aceea, în același timp, Sfântul Ioan Botezătorul le poruncea „Faceți ți o de pocăință. Matei 3.8 Și le spunea că mărturisirea nu este doar în făgăduința, să nu credeți, Că puteți zice în voi înșivă. vă, Părinte, avem pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiului lui Avram. Matei 3.9 Spre ai trezi pe evrei din nesimțirea cea împietrită, Sfântul Ioan Botezătorul le spune, Iată securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Matei 3.10 ca o prorocie a certării smochinului pe care îl va usca când îl va certa cuvântul lui Dumnezeu. Este actul arhetipal prin care s-a luat iudeilor condiția de popor ales, prin care s-a închis calea cunoașterii. Botezul pocăinții cu apă pe care îl făcea Sfântul Ioan Botezătorul era doar începutul. De aceea le spune iudeilor, eu vă botez spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Lui nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Matei 3.10 Adică le va da celor ce-l vor urma și va purta crucea taină Sfântului Botez. Misiunea Domnului Isus Hristos este decisivă pentru mântuire și sfințire. El are lopata în mână și va curăți aria sa și va aduce greul în jitniță, iar pleaba o va arde cu foc nestins. Matei 3:12, fiindcă el va institui Sfintele Taine. Învățătura Sfântului Ioan Botezătorul despre păcăință cuprinde porunci simple: Cel ce are două haine să dea celui ce nu are, cel ce are bucate să facă asemenea. Să nu surpris pe nimeni, nici să înviniți pe nedrept, să fiți mulțumiți cu solda voastră. Să nu faceți nimic mai mult peste ce vă este rânduit. Luca 3, 11-14 Domnul Iisus Hristos, văzând pietrirea ideilor, care în cetățile unde făcuse minuni nu se pocăiau și poruncile de mântuire de simțire nu le făceau, le spune Vai e Horazine, vai ține Betsaida, că dacă în Tir și în Sidon s-a și făcut minunile ce s-au făcut în voi, de mult în sac și în ceanușul s-a și pocăit. Matei 11, 21 În parabola fiului risipitor este dată această taină a pocăinței, căci fiul se întoarce pocăit și, și mărturisește greșala. Tată a greșit la cer și înainte ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Luca 15:21. Dar mai înainte se hotărăse ca semn de pocăință să spună tatălui său fă ca pe unul din argații tăi. Luca 15, 19 Tatăl însă l-a întâmpinat, l-a sărutat și a zis către slujile sale, aduceți-i de grabă haina lui cea din tâi și-l îmbrăcați și dați el în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui și aduceți vițelul cel îngrășat și-l înjunghiiați și mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu, morte era și-a înviat. Pierdut era și s-a aflat. Luca 15, 22, 24 Parabola aceasta are un mesaj mai complex. De aceea tatăl îi zice fiului cel mare, Fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Luca 1531, Ca să ne arate diferența dintre fiii învierii, adică cei ce se mântuiesc, și fiii împărăției adică cei ce se desăvârșesc. Domnul Iisus Hristos, pentru a ne arăta importanța păcăinței, care este temelia smereniei, folosește mai multe parabole. În pilda cu ce cea pierdută, avem o învățătură în legătură cu bucuria ce se face în cer. Așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu, păcătos care se păcăiește. Luca 15, 10. bă, chiar... În cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Luca 15,7 Ca în pilda cu drachma cea pierdută, unde gospodina cheamă prietenile și le spune, Bucurați-vă cu mine, căci am găsit drachma pe care o pierdusem. Luca 15,9 Exemplele cu Galienii uciși de pilat și cu cei 18 inși uciși de turnul din Siloam care s-a surpat au aceeași învățătură. Dar dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Luca 13 2-5 Taina pocăinței, instituită în biserica ortodoxă și practicată prin taina preoției, înseamnă dezlegarea de păcate câte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și câte veți lega pe pământ, vor fi deslegate și în cer. Matei 18:18. 18. Căci prin această taină se pun bazele curățirii Sufletului și sfințirii lui prin taina Sfintei Euharistii ca să se împlinească poruncile. Păziți poruncile mele și le primiți că eu sunt Domnul cel ce vă sfințește. Leviticul 28. Această sfințire, care a început prin pogorirea Duhului Sfânt, este o împlinire a făgăduinței. Foc am venit să arunc pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins. Luca 12, 49 Pocăința este semnul împlinirii versetului și la judecată nu va veni ce s-a mutat de la moarte la viață. Ioan 5,24. Și a făgăduinței, dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va gusta moartea în veacă. Ioan 8, 52. Pentru cei ce nu se pocăiesc, judecata va fi diferită, fiindcă sluga care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. Luca 1247 Pe când cea care n-a știut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puțin. Luca 1248. Din această cauză, judecata va începe cu cei ce conduc falsele culte creștine, cu ereticii, cu ateii, cu păgânii, cu acei cei duc la rătăcile pe alții, care mai degrabă și-ar lega o piatră de moară de gât și s-ar arunca în apă. Celor ce li s-a dat mult, adică episcop, preoți, deaconi, concători de popoare, dregători, mult li se va cere. Celor ce li s-a dat puțin, adică săraci, modești, lucrători, smeriți, care se pocăiesc ușor, puțin li se va cere. Porunca și taina Sfântului Botez ne le găsim în versetul, drept aceea, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Matei 28, 19, 20 Împlinirea poruncii și tainei Sfântului Botez este începutul mântuirii și simțirii sufletului, cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Marcu 16,16 16. De aceea, toți cei ce nu primesc taina Sfântului Botez Ortodox, fiindcă au părăsit nu doar Biserica Ortodoxă, ci s-au lepădat de Domnul Iisus Hristos, nu se mântuiesc. Marea arătăcire provocată de apocastastaza lui Origen, că toți se mântuiesc, este o teză eretică condamnată de sinodul ecumenic. Pornind de la această teză, s-au creat falsele culte creștine. Taina Sfântului botez a fost rânduită de Dumnezeu și de aceea când Domnul Isus Hristos este botezat la Iordan de Sfântul Ioan Botezătorul, avem Teofania Preasfintei Trăim, iar botezându-se, Isus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste el. Și iată glas din Cerul zicând, acesta este Fiul meu, cel iubit, întru care am binevoit. Matei 3, 16-17 Prin taina Sfântului Botez în ritualul ortodox, avem și o împreună lucrare a Sfântului Duh, care prin taina Sfântului Mir pecetluiește sufletul și trupul, pentru ca în el să nu poată intra Duhurile necurate, și să devină laș al Domnului Isus Hristos prin taina Sfintei Euharistii, pentru ca Domnul să împlinească făgăduința. Iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei 28, 20 De aceea pruncul este împărtășit. Prin taina Sfântului Botez ortodoxe primesc trei daruri, veșmântul de nuntă, crucea și îngerul de pază ceea ce nu se întâmplă în falsul botez al pseudocultelor creștine, care nici nu recunosc Sfintele Taine, fiindcă nici nu le au. Taina Sfântului Botez se face la începutul creștinismului în Sfintele Paști și de aceea atunci se cânta Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat și însemna începutul vieții creștine de a chipului și asemănării cu Domnul, numele pe care îl primește pruncul, Cuprinde în sine destinul său de creștin ortodox, măsura crucii și răspunsul pe care trebuie să-l dea la judecata sufletului. Numele lui trebuie să fie creștin. La intrarea în monahism, când se face tunderea și schimbarea numelui, se dă sufletului un alt destin și când îi se pune paramanul, îi se dă o altă cruce, mai greu de purtat. De aceea este împărtășit timp de șapte zile la rând, Duce o viață de post, de priveghere, de rugăciune, de ascultări, de nevoințe și este încercat pentru un alt loc în împărăția cerurilor. Potrivit tradiției, el va trebui să ia locul îngerilor căzuți, de aceea împotriva lui vor unelți mereu duhurile rele ca să-l facă să calce voturile de ascultare, curăție și sărăcie. Este botezul călugărilor. Când se oficează ritualul pentru schimonach, atunci primește un alt nume un alt destin, o altă rânduială, o altă ascultare, o retragere din viața de obște și este ca un alt botez al cuvioșilor. Botezul mucenicilor este botezul cu sânge, despre care Domnul le spune ucenicilor săi, paharul meu veți bea și cu botezul cu care mă botez eu vă veți boteza. Matei 20:23. Și l-au primit sfinții apostoli, mucenici, și unii dintre erarhii, vorbind despre el, Domnul va spune Și cu botez am a boteza și câtă nerăbdare am până se va împlini Luca 12.50 Taina Sfântului Botez are o formă de desăvârșire după momentul adormirii În Sfânta tradiție sunt cărți unde se arată felul în care sufletul este spărat cu apă vie Luminat și curățat de toate impuritățile lumii Apoi este miruit, uns cu miruri scumpe, primește un veșmânt potrivit cu rânduiala pe care o va avea în împărăția cea cerească, adică este pregătit înainte de a fi dus de îngeri înaintea Domnului. Avem astfel o împlinire a versetului. Dar cel ce va bea din apa pe care o voi da eu, nu va mai seta în veac, căci apa pe care o voi da eu, se va face în el izvor de apă curgătoare spre viața veșnică. Ioan 4.14 Această taină este descoperită în cuvântul Domnului către Nicodim. De nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3.3 Ceea ce ne duce către înțelegerea vieții mistice, care este un dar dumnezeiesc. De nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3.6 Adică să treacă prin... Poarta apelor de sus, această trecere, este sensul ascuns în versetul Trebuie să vă nașteți de sus, Ioan 3.7, adică din Duhul Sfânt. Astfel este cu oricine e născut din Duhul, Ioan 3.8. Taina Sfântului Botez nu o poate face oricine, ci doar cel care i s-a dat. Nu poate un om să ia nimic dacă nu i s-a dat lui din cer. Ioan 3,27. 27 Fiindcă se face o confuzie între spălarea cu apă, uneori chiar foarte murdară de râuri sau bălți a falselor culte creștine și taina sunt Botez, fiindcă cel ce este de pe pământ, pământesc este și de pe pământ greiește Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. Ioan 3.31. Ca să împlinească aceste cuvinte, Domnul Isus Hristos a venit să se boteze la Iordan. A venit Iisus și ucenicii lui în pământul Iidei și stătea cu ei acolo și boteza. Ioan 3, 22 Deși încă Ioan botezătorul mai boteza și boteza și Ioan în Enom, aproape de Salim, că era acolo ape multe și veneau și se botezau. Ioan 3.23 Taina Sfântului Botez este profund legată de porunca credinței, iar celor ce vor crede le vor urma aceste semne. În numele meu demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, șerpi vor lua în mână și chiar ceva dătători de moarte de vorbea nu-i va bătăma. peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși. Marcu 16, 17, 18. Credința cea adevărată este că, așa cum este numele ortodoxă, celelalte sunt ieșit din ascultarea Cuvântului Dumnezeu, de pădări, erezii, de clenii, păgânisme, trufii, blasfemii. De aceea, Domnul a dat porunca: Intrăți prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lată este calea pe care se duce la piire, și mulți în cei care o află. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt care o află. Matei 7, 13, 14 Aceste versete arată cât de vicleană este erezia lui Origen, în care cad națiuni întregi și se duc la o sândă. Judecata lui Dumnezeu este astfel încât fiecare om, popor, țară, să se definească prin respectarea poruncilor prin rodul cel l aduce lui Dumnezeu. Poruncile și taina Sfintei Euharistii sunt date de Domnul Isus Hristos la cina cea de taină, iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, afrând, și a, dând ucenicilor, a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu, și luând paharul și mulțumind, le-a dat, zicând, bezi dintr-o acesta toți, Că acesta este sângele meu, alege cei noi, care pentru mulți se varsă spre păcatelor. Matei 26, 26, 28 Taina Sfintei Euharistii este esența credinței creștine, este modul în care se împlinește făgădința Domnului. Iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei 28, 20 Fiindcă Domnul Isus Hristos nu numai că este prezent la sfânta și Dumnezeiasca liturghie, dar se dă pe sine... Le-a face voia Tatălui Ceresc, Tatăl meu vă va da din cer pâinea cea adevărată, căci pâinea Lui Dumnezeu este cea care se coboară din cer și dă viață lumii. Ioan 6, 32, 33 Taina Sfintei Eoharistii o descoperă ucenicilor săi Domnului Iisus când le spune, Eu sunt pâinea vieții, cel ce vine la mine nu va plămâzi și cel ce va crede în mine nu va înseta niciodată. Ioan 6.35. De aceea, la Sfânta Liturghie Ortodoxă se trăiește această taină dumnezeiască, fiindcă pâinea care se coboară din cer este aceea din care se mănâncă. Dacă mănâncă cineva, nu moare. Ioan 6,50 De aceea, această sfântă taină se dă cu mare grijă, fiindcă nimeni nu vine la mine dacă nu-l va trage Tatăl care m-a trimis și îl voi învia în ziua cea de apoi. Ioan 6,44 Viața cea veșnică este un dar care se dă celor credincioși, precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu și eu viez pentru Tatăl și Cel ce mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Ioan 6:57. 57 Fiindcă taina Cuvântului Dumnezeu este Euharistia Cuvântului. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer și ne mănâncă pâinea aceasta viu va fi în veci iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Ioan 6,51. Dar ucenicii nu puteau să înțeleagă această taină, fiindcă încă nu avusese loc pogorârea Duhului Sfânt, ca duhul al Înțelegerii. De aceea, cuvântul Domnului, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne într mine și eu într el. Ioan 6, 56, În care era taina adevărului, adevărat, adevărat, zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață în voi. Ioan 6:53 De aceea, viața ce veșnică un Hristos este ascunsă în Cuvântul, trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu adevărată băutură. Ioan 6:55 Această taină Sfinte a Cuvântului este descoperită nouă în versetul: Duhul este cel ce dă viață.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 Rodul este cel care arată respectarea acestei porunci, cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Ioan 15.5 Cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie care desparte pe cei aleși de cei care merg la o sândă. Eu sunt vița aceea adevărată și tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă într-o mine rotaie. Și orice mlădiță care aduce roadă, îi rocurățește ca mai multă roadă să aducă. Ioan 151 2 Rodul este cel care definește condiția de ucenic. într aceasta a fost dăvit tatăl meu ca să aduceți roadă multă și să vă faceți ucenici ai mei. Ioan 15, 8. Pentru acești ucenici ai săi care aduc rod bogat, Domnul Iisus Hristos va rosti. Precum mai a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în iubirea mea. Ioan 15.9 De aici importanța decisivă a poruncilor. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în iubirea lui. Ioan 15.10 Aici este descoperită taina în fieri, izvorul vieții veșnice, care este iubirea și relația profundă cu porunca bucuriei. Aceasta vi am spus ca bucuria mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie de plină. Ioan 15 11. Taina Sfintei Euharistia, a cuvântului Dumnezeu cuprinde în ea judecata cea dumnezească. Cine mă ne socotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător ca să l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela l-a judecat în ziua cea de-apoi. Ioan 12, 4, de aceea, toți cei care interpretează cu cuvântul lui Dumnezeu, care calcă poruncile, fiindcă ne pe Domnul, se împărtășesc spre o sândă, așa cum Iuda Iscarioteanul la cinea taină, a luat pâinea de la Domnul și, întingând bucățica, a luat-o și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simă Iscarioteanul. Și după în a intrat atunci Satan în el. Ioan 13.27. Tot așa se întâmplă și în momentul în care, îndrăznind să se împărtășească din cuvântul Lui Dumnezeu, toți cei care au părăsit biserica ortodoxă și n-au primit din pruncie taina sunt Botez ca să aibă pecețile Duhului Sfânt, nu primesc adevărul care sfințește și nu au parte de oharistia tainei. Taina Sfintei Euharistia cuvântului Lui Dumnezeu se descoperă prin Taina. Și prin darul deosebirii duhurilor pe care îl aduce în cunoștință duhul cunoștinței, de aceea cei lepădați de la Biserica Ortodoxă fac păcatul împotriva Duhului Sfânt care nu se iartă. Ei calcă poruncile și își agonisesc o sânda, fiindcă nimeni nu poate face poruncile mântuirii Sfințirii de săvârșire în Dumnezeire, decât prin taina Sfintei Euharistiei a Cuvântului lui Dumnezeu, căci aceasta este pâinea care se coboră din cer. Încă cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac. Ioan 6,58 De aceea le poruncește ucenicilor săi, voi să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea Și nu fiți îngrijorați, căci toate acestea păgânii lumii ne caută Dar tatăl vostru știe că aveți nevoie de acestea. Luca 12,29-30 Și apoi le dă poruncile, căutați mai întâi împărăția lui și toate acestea se vor adăuga vouă Luca 12:31 Nu te teme, turma mică, pentru că tatăl vostru a binevoit să vă dea în părăția. Luca 12, 32. Poruncile și taina preoției au început în chemarea sfinților apostoli. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Matei 4, 19. Iar ei împărtășindu-se de cuvântul lui Dumnezeu, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el, Matei 4,22. Sau, îndată lăsând mrejile, au mers după el, Matei 4,22. Deci au ascultat chemarea Lui Dumnezeu, s-au repădat de cele ale lumii și au luat crucea și l-au urmat pe Domnul. După ce le dă învățătura sa cea dumnezească din unic, le dă puterea de a face minuni, de a alunga demonii și de a vindeca bolnavi chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să le tămăduiască de orice boală de orice neputință. Matei 10.1 După momentul învierii, când se arată ucenicilor săi, le spune, dată-mi sa toată puterea din cer și pe pământ. Matei 28.18 Apoi le dă misiunea apostolică. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Ioan 20, 21 Și apoi a suflat asupra lor și le-a zis, Luați Duh Sfânt, cărele veți ierta păcatele, Ne vor fi iertate, Și cărele veți ține vor fi ținute. Ioan 20, 22, 23 Aici se cuvine să facem o precizare, Fiindcă plecând de la acest verset, S-a născut disputa în legătură cu filiogve, Adică te că Duhul Sfânt vine și de la Fiul, Duhul Sfânt s-a pogorât asupra ucenicilor la zece zile după înălțarea la cer și a venit de la Tatăl Ceresc la rugămintea Fiului Lui Dumnezeu. Eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă vadă ca să fie cu voi în veac. Ioan 14,16 Duhul Sfânt pe care îl dă Domnul Isus Hristos ucenicilor este taina care ni s-a descoperit la schimbarea la față ca să ni se arate că prin Domnul Isus Hristos ne recăpătăm chipul cel Dumnezeesc, frumusețea cea din întâi pe care a avut-o Adam. De aceea, Domnul Isus Hristos se definea pe sine prin Fiul Omului. Termenul Duhul Sfânt, prin care să înțelegem îngăitorul Duhului Adevărului, Împăratul Ceresc, ni se descopere la Taina Sfântului Botez, pogorându-se peste Domnul Isus Hristos. Ni se dă ucenicilor la pogorârea Duhului Sfânt și prin el dobândim asemănarea. Duhul Sfânt se dă în timpul Sfintei Liturghii, pogorându-se pe Sfântul Agneț, adică pentru Fiul Cel Iubit, care mijlocește pentru noi la Tatăl Ceresc în timpul Epiclezei. Apostazia de care este lovită biserica din apus derivă din acest filogve fiindcă din această cauză Duhul Sfânt nu mai coboară, nu se mai face epicleza, pentru că păcatul împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă, stă în acest filiobie. De aceea, Sfântul Apostol Pavel dă această învățătură. Duhul să nu stingeți. 1 Tesaloniceni 5.19 Biserica Ortodoxă din Răsărit are pe Domnul Iisus Hristos în mijlocul ei la Sfânta Liturghie, iar Biserica din Apus are un om conducător, uzurpator al Domnului Isus Hristos. Biserica ortodoxă este aceea cerească dumnezeiască, iar Biserica din Apus este lumească și căzută în erezii. De aceea, unirea lor nu se poate face decât un Hristos, când ritualul și practicile bisericii în Apus vor fi ca la cele din Bisericile din Răsărit. Este lecția iertării pe care a primit-o Sfântul Apostol Petru pentru cele trei pădări, așa cum Biserica din Apus s-a de trei ori de Domnul Iisus Hristos, de Sfântele Taine, care se deosebesc fundamental de sacramente, fiindcă sunt un fel de anaforă din Biserica Ortodoxă. De aceea se iau fără post porunca dată Sfântul Petru, paște oile mele, are o condiție derivată din întrebarea simone, fiul lui Iona, mă iubești? Ioan 21, 15-17 Care arată că taina preoției o merită doar cei care îl iubesc pe Domnul Isus Hristos Iar această iubire se arată prin felul în care împlinesc poruncile Domnului Prin darul Domnului, căci fără mine nu puteți face nimic Ioan 5, 15, 5 Toată activitatea bisericii din Apus este o călcare permanentă a poruncilor lui Dumnezeu, Tatăl, date nouă prin Fiul Cel iubit. Porunca, învățată de la mine că sunt blând și smerit, a devenit pentru ei trufie, mânie, agresiune, viclenie, exprimată de plin prin război din Jugoslavia, prin NATO, prin Uniunea Europeană, prin ONU, prin mișcarea ecumenică, prin masonerie, prin falsele culte creștine, prin depădări și secte. Taina preoției are un caracter divin, de aceea chemarea, alegerea, aparțin Tatălui Ceresc, pe care Domnul Iisus Hristos o descoperă ucenicilor săi. Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu îl va atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua aceea de apoi. Ioan 6,44 Semnul acestei chemări și al acestei alegeri este credința cea adevărată, izvărâtă din Duhul Bunei Credințe. Cel care crede în mine are viață veșnică. Ioan 6,47 de aceea trebuie să reținem versetul, iar celor ce vor crede le vor urma aceste semne. În numele meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, șerp vor lua în mână și chiar ceva datător de moarte de vorbea nu îi va vătăma. Peste cei bolnari își vor pune mâinile și se vor face sănătoși. Marcu 16, 16, 18.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 a Euharistiei Cuvântului și Tainelor, ne este descoperită de Domnul în versetul cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt Viață. Ioan 6, 63 Toate ritualurile ortodoxe se fac cu Sfânta Evanghelie pe masă, fiindcă așa se face porunca Luaz Duh Sfânt. Ioan 20, 22 De aceea, când fără acest Duh Sfânt fiind, unii dintre ucenici îl părăsesc pe Domnul, fiindcă nu puteau înțelege tainele cuvântului, Sfântul Apostol Petru răspunde, Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Ioan 6, 68-69 În parabola cu economul cel nedrept, care aflând că stăpânul său îi va lua dregătoria, acesta cheamă pe toți datorni și stăpânului său, și le schimbă zapisul, trecându-le datorii mai mici, pentru ca aceștia să-l primească în casele lor când va fi schimbat din slujbă. Luca 16:27 Și a lăudat stăpânul pe economul nedrept, căci a lucrat înțelepte, căci fii viacule acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii lumini. Luca 16:8 Aceasta este chemarea și taina preoției. De aceea, parabola economului nedrept se încheie cu o poruncă. Faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, ca atunci când veți părăsi viața, să vă primească ei în corturile cele veșnice. Luca 16.9 Această poruncă este taina preoției, fiindcă preotul prin slujbele purtate șterge zapisele datornicilor lui Dumnezeu. Această parabola se extinde asupra credincioșilor care prin slujbele purtate, prin liturgii, prastase, masele spovedanii, șterg nu numai zapisul păcatelor lor, ci și ale celor pentru care ei se roagă, a celor care au adormit fără împărtășanie. Prin aceasta ei împlinesc porunca, siliți să intrați pe poarta acea strâmtă, că mulți, zic vouă, vor căuta să intre și nu vor putea. Luca 13:24 pentru cei ce nu fac parabola economului nedrept, se va rosti la zucata subletelor lor cuvintele, nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, toți lucrătorii nedreptății. Acolo va fi splângerea și scrâșnirea dinților, când veți vedea pe Abraham, pe Isaac și pe Iacob și pe toți prorocii în împărăția Lui Dumnezeu, iar pe voi aruncați afară. Luca 13, 27, 28 Respectarea poruncii în dar a-ți luat, în dar să dați, este esențială pentru cei ce-și asumă răspunderea preoției, fiindcă plata cerească o iau, cei ce nu iau plata pământească. Poruncile și taina anunții au înțelesuri foarte ample, fiindcă în limbajul simbolic și arhetipal înseamnă unirea, Nunta dintre mirele ceresc Domnul Isus Hristos și mireasa biserica sa în împărăția sa, ca să se împlinească versetul fericit ce-i chemați la cina nunții Mierului. Apocalipsa 19.9 Adică vor fi învățați de Dumnezeu. Ioan 6.45 Fiindcă oricine a auzit și a învățat de la tatăl meu, la mine vine. Nu doar că pe tatăl a văzut cineva, decât numai cel ce este de la Dumnezeu. Acesta l-a văzut pe Tatăl. Ioan 6,46 Poruncile ca și taina anunții au ca punct de plecare făgăduința. Le voi da în casa mea și înăuntrul zidurilor mele un nume și un loc mai deprez decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic și nemuritor. Isaia 56,5 pentru că templul meu, la lăcaș de rugăciune, se va chema pentru toate popoarele, Isaia 56, 7, și ca să se împlinească pentru ce aleși cuvântul. Toți copiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și se vor bucura de mare fericire, Isaia 54, 13. De aceea Domnul le spune celor ce crezuseră în el, Dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenici ai mei, și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ioan 8:31-32. Condiția vieții veșnice este cuprinsă în această taină a tainelor al lui Dumnezeu. Dacă cineva va păzi cuvântul meu, nu va vedea moartea în veac. Ioan 8:51. Această nuntă spirituală, această unire a Domnului Isus Hristos cu Biserica sa, este sensul rugăciunii sale de pe muntele Masinilor, este sensul venirii sale, este sensul sacrificiului de sine pe care l-a făcut pentru noi. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mie și aceea pe care mi-ai dat, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o, pentru că Tu m-ai iubit pe mine mai înainte de era lumii. Ioan 17,24 această taină nunții este sensul adânc al cuvântului Său. dar a templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Ioan 2.19 Adică ceea ce a și făcut la învierea sa, căci el vorbea despre templul trupului Său. Ioan 2.21 În care sfinții sunt mădulare, părticele ale sale. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune nu știți că trupul vostru este templul al Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi, sunteți, voi nu sunteți ai voștrii, căci ați fost cumpărați cu preț. Slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt al Lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6 29, 20, 19. De aceea, ca prunce să se nască din Duhul Sfânt, în ritualul ortodox, când se oficiază tania Anunții, între soț și soție se așadă Duhul Sfânt, care îi unește, așa cum este versetul, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Facerea 2.24, Marcu 10.78 De aceea avem porunca, ceea ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, Marcu 10.9, pentru că de aici se generează păcatul. Oricine va lăsa pe femeia sa și va lua alta să vârșește adulter cu ea, iar femeia deci va lăsa bărbatul ei și să mă merita cu altul să vârșește adulter. Marcu 10.11.12 Această taină anunții este prefigurată în versetul Cel ce te-a zidit se va însoți cu tine și în ce mirele se veselește de mireasă așa se va veseli de tine Dumnezeul tău Isaia 62.5 Anunțând venirea Domnului în Ierusalim Mântuitorul tău vine El vine cu plata și răsplătirile merg înaintea Lui Isaia 62, 11. Acest verset este prefigurat la nunta de la Cana Galilei, când Domnul preface apa în vin spre a ne arăta profunda corelație dintre taina anunții și taina sfintei Euharistiei. El era, mire, el era mirele cel ceresc. La momentul bunei vestiri, când vine îngerul la preasfânta fecioară și zice... Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, Luca 1.28, pentru ca să-i comunice sensul fundamental al tainei nunții, nu te teme, Marie, ce ai aflat Har de la Dumnezeu. Și iată, vei lua în pântice și vei naște fiul și vei chema numele lui Isus. Acesta va fi mare și fiul celui preanalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său, și va împărți peste casa lui Iacob în veci, și împărțirea lui nu va avea sfârșit. Luca 1:30-33. Ni se descoperă euharistia cuvântului și tainelor, care este taina cea din viac făcută și de unge neștiută, care începe acum. Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celor înalt te va umbri, pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Luca 1:35 fiindcă se prefigurează taina nunții din familia creștină ca o rânduială a lui Dumnezeu, nu ca un legământ între oameni făcut în fața altarului ca la alte culte care au părăsit ortodoxia. Taina nunții este prefigurată în parabola fiului de împărat, căreia tatăl său i-a făcut o nuntă, adică tatăl celesc a creat o împărăție pentru fiul său cel iubit. Împărăția cerurilor, asemănatul să omului împărat care a făcut o nuntă fiului său. Matei 22:2. Dar când a trimis pe slujile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, ei n-au voie să vină. Matei 2:3. Este chemarea prin proroci către urmașului Abraham, Iacob, Israel. Veniți la nuntă. Matei 22:4. Comportamentul iudeilor este redat simbolic prin trei atitudini, dar ei, fără să țină seama, s-au dus. Unul la țar sa, altul la neguțătăria lui, iar ceilalți, punând mâna pe slujile lui, le-au și l le au ucis. Matei 22,6 Pedeapsa iudeilor este rezumată prin cuvintele și auzind împăratul de aceasta, s-au umplut de mânie și, trimițând oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceiași cetății lor, i-au dat foc. Matei 22,7 Adică exact ceea ce s-a întâmplat cu Ierusalimul, cu regatul iudeilor, și se va repeta la sfârșitul veacurilor, când se vor aduna oștile în jurul Ierusalimului și pentru a treia oară statul Israel va fi desfințat, fiindcă de trei ori iudeii de Dumnezeu s-au repadat. Otărârea lui Dumnezeu de a schimba dreapta celui preanalt, adică ceea ce va face Domnul Isus Hristos, mâna dreapta lui Dumnezeu de a chema și de a alege pe cei ce aduc roadă. Mergeți, deci, la răspântiile drumurilor și pe câți veți găsi chemați la nuntă. Matei 22.9 Aceasta a fost chemarea neamurilor prin sfinții apostoli, ierarhi, slujitori, ai sfinților altare și ieșind slugerea acelea, adunat pe toți că au găsit și răi și buni și s-au umplut casa nunții de oaspeți. Matei 22, Alegerea se continuă după chemare. Intrând împăratul să privească pe oaspeți, a văzut acolo pe unul care nu avea haină de nuntă. Matei 22, 11. Adică fără haina Duhului Sfânt de la botezul ortodox, așa cum se întâmplă cu toți cei care au părăsit biserica ortodoxă și care au auzit cuvintele legați-l de picioare, de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșinirea dinților. Matei 22:13. Cazul este simbolic, fiindcă realitatea este mai de plină în versetul, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Matei 22:14. Avem deci o concordanță profundă cu versetele. În noaptea aceea vor fi doi într-un pat. Unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat. Două, vom, două vor măcina la moară împreună. Una va fi luată, iar alta va fi lăsată. Doi vor fi în ogor. Unul se va lua și altul se va lăsa. Luca 17, 13, 4, 36 În care se specifică alegerea, fiindcă strâmtă este ușa și îngustă calea care duce la mântuire. Această taină a alegerii pentru nuntă o găsim în pildă a celor zece fecioare, ca luând candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui, Matei 25.1, adică și-au pregătit sufletele pentru împărăția cea veșnică, iar cele înțelepte au luat un lemn în vase odată cu candelele lor, Matei 25.4, adică au adunat faptele cele de mântuire, sfințire, săvârșire și înfiere. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într un întâmpinare a lui. Matei 25,6 Cele neînțelepte au cerut ulei de la cele înțelepte, dar acelea le-au trimis să cumpere. Când a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Matei 25,10 Iar când au venit cele neînțelepte și au strigat, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă, au primit răspunsul, nu vă cunosc pe voi. Matei 25, 11, 12, Fiindcă cei ce fac fapte bune, poruncile de mântuire, sfințire, de săvârșire și înfiere, sunt cunoscuți și mărturisiți de Domnul. 1 Corinteni 8, 3 De aici o necesitate de a împlini porunca, drept aceea privegheați, că nu știți ziua nici ceasuri când vine Fiul omului. Matei 25, 13 Pilda talanților urmează din această cauză în textul Sfintei Evangheliei, după pilda fecioarilor, spre a explica cum este problema uleiului, adică înmulțirea talanților. Sluga care a primit cinci talanți a mai adus cinci, cea care a primit doi a mai adus doi și de aceea aud, bine slugă, bună și credincioasă. Peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intre în bucuria Domnului tău. Matei 25, 21-23. Sluga nevrednică, însă care nu a mulțit talentul, i-a fost o sândită. Iar pe sluga netrebnică aruncați-o în întuneric cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșunerea dinților. Matei 25, 30. În apocalipsa Sfântului Ioan Teologul este arătată taina anunții. Vino să-ți arăt pe Mireasa, femeia Mierului și m-a dus pe mine în duh, într-un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, pogorindu-se din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Apocalipsa 21, 9 11. Domnul îi învață pe ucenicii săi să fie smeriți, căci oricine se va nota pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța Luca 14. 11. De aceea, să se așeze în locul cel merit când vor fi chemați la nuntă, i-au învățat. Taina Sfântului Mir și poruncile ei sunt profund legate cu celelalte sfinte Taine. Vom aminti în acest sens că prin această Sfântă Taina a Mirungerii se face alegerea, așa cum s-a făcut, alegerea lui David prin Prorocul Samuel care, ascultând porunca lui Dumnezeu, se duce la părinții acestuia și când David îi s-a dus de la câmp, aude porunca Scoală-te de lunge, căci acesta este. De aceea a luat Samuel cornul de mir și l-a uns în milo săi și a odihnit Duhul Domnului asupra lui David în ziua aceea și după aceea. Iar Samuel s-a sculat și a plecat la Roma unul 16, 12, 13 și în alte Biblii la Samuel. Porunca lui Dumnezeu pentru realizarea Sfântului Mir se respectă și astăzi la ritualul și practica Bisericii Ortodoxe. Să iei cele mai bune mirodenii, 500 de siclii de smir n-aleasă, jumătate din aceasta, adică 250 sicri de scorțișoară, mirositoare, 250 de sicli de trestie mirositoare, 500 de sicli casie după siclul sfânt și un derem de măsline, un hin. Și să în acestea mir pentru ungerea sfântă, mir alcătuit după meșteșugul făcătorilor de aromate. Acesta va fi mirul pentru sfânta ungerei. Ieșirea 30, 23, 25. Sfințirea cu sfântul mir înseamnă un alt grup de porunci. Să ungi cu ele cortul adunării, chivotul lege și toate lucrurile din cort, masa și toate cele de pe ea, sfeșnicul și toate lucrurile lui, jertfelnicul tămâierii, jertfelnicul arderei de tot și toate lucrurile lui, baia și postamentul ei, să le sfințești pe acestea și va fi sfințenie mare, tot ce se va atinge de ele se va sfinți. Să ungi de asemenea pe Araon și pe fiul lui, și să-i sfințești ca să-mi fie mie preoți. Iar fiilor lui Israel să le spui, aceasta va fi pentru voi mirul Sfintei Ungeri, în numele meu, în neamul vostru. Ieșirea 30, 26, 31 Interdicțiile în legătură cu taina Sfântului Mir sunt o serie de porunci severe. Cine își va face ceva asemănător lui și cine se va unge cu el, din cei ce nu trebuie să unge, acela se va stârpi din poporul sau. Ieșirea ne Există în legătură cu practica parfumării interdicția că toți cei care se parfumează, își vopsesc păruri, unghiile, se duc la iadul împuțiților cu cei ce fac tatuaje, fumează, fiindcă taina Sfântului Mir pecetluiește subletele pentru un Lui Dumnezeu. De aceea, acest lucru este sfânt și sfânt trebuie să fie și pentru voi. Ieșirea 30, 32 Porunciile se extind și asupra producerii tămâiei. Avem, în acest sens, poruncile Iasmirodini, stacte Oniha, halvan mirositor și tâmâie curată, din toate aceeași măsură și fă din ele, cu ajutorul meșteșugului, făcătorilor de aromate, un amestec de tâmâiat cu adaos de sare curat și sfânt. Ieșirea 30-34-35. Pisează-l mărunt și îl pune înaintea chivotului legii în cortul adunării, unde am să mă arăt ție. Aceasta va fi pentru voi, Sfințenie Mare. Ieșirea 30-36 Tămâie alcătuită în felul acesta să nu faceți pentru voi. Sfințenie să vă fie ea pentru Domnul. Cine își face asemenea amestec ca să afume cu el, sufletul acela se va stăpi din poporul său. Ieșirea 30 38. Ungerea din Betania trebuie înțeleasă ca fiind semnul alegerii Domnului Isus Hristos, căci Mesia Hristos înseamnă unsul, iar alesul Dumnezeu ca împărat al veacului, ceva să fie al cerului și al pământului. De aceea s-a apropiat de el o femeie, având un alabastru cu mir de mare preț și l-a turnat pe capului, pe când și de la masă. Și văzând ucenicii, s-au mâniat și au zis,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 Acest episod ne arată nu numai că alegerea Domnului, dar și practicile de mormântare la iudei, sunt preluate de la egipteni, ca să ne descopere faptul că taina Sfântului Mir, ca toate sfintele taine, este eternă și se extinde după momentul adormirii, când sufletele Sfinților sunt curățite cu apă vie miruite, primesc veșmântul de nuntă, spre a se putea înfățișa, cum se cuvine în fața Împăratului Ceresc, așa cum aflăm din cartea cu cele 24 de vămi și din altele. Din această cauză, la momentul adormirii sfinților, totul în jurul lor se umple de un miros de bună mireasmă duhovnicească. Maștile păstrează acest miros și chiar sunt izvărătoare de mir. Păgăduința Domnului Iisus Hristos, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și de ce a făcut ea spre pomenirea ei. Matei 26, 13 Dă sensul de act arhetipal al acestei întâmplări. De aceea și mironosițile care vin la mormântul Domnului cu miruri sunt cele care află în învierea Domnului și sunt primele care ascultă cuvintele bucuriei. Bucurați-vă și poruncile, nu vă temeți, duceți-vă și vestiți, fraților mei, ca să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Matei 28, 19, din taina Sfântului Mir, și-a revărsat și asupra lor alegerea. Taina Sfântului Mir se aplică la taina Sfântului Botez, fiindcă pruncul este miruit, adică pecetluit, fiindcă ortodoxii sunt aleși Domnului și primesc de la început taina Sfintei Eoharistiei. De aceea ei trebuie să parte cu mare grijă, fiindcă ei au locul evreilor în împărăția lui Dumnezeu. Taina Sfântului Mir însoțea taina preoției, încă din legea vechei de aceea exista o serie de porunci. Marile preot din frații să pe capul căreia s-a turnat mirul de ungere și care este sfințit ca să se îmbrace cu veșminte sfinte să nu-și descopere capul sau nici să-și sfâșie hainele. Leviticul 21.10 De aceea, când la judecata Domnului Iisus Hristos, Arheleul cel Ceresc, avem momentul în care Caiafa și-a sfâșiat hainele, a fost sfârșitul arheriei în legea veche și de atunci ideii nu mai au preoții, ci doar rabini, adică niște învățători, fiindcă legea veche își sfârșise rolul său de a pregăti doar venirea Domnului Isus Hristos. Poruncile și taina Sfântului Maslu au ca temelie adevărul rostit de Domnul. Cuvintele pe care vi le-am spus în Duc și sunt Viață. Ioan 6,63 Taina Sfântului Maslu are ca punct de plecare puterea și poruncile pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat ucenicilor săi, ca să stăpânească peste toți demonii și să vindece toate bolile, să propovăduiască împărăția Lui Dumnezeu. Și mergând, propovăduiți de când s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni, scoateții, în dar ați luat, în dar să dați. Matei 10, 7, 8. De aceea, această pericopă a Sfintei Evangheliei este introdusă în ritualul Sfântului Maslu. Taina Sfântului Maslu începe cu rugăciunea pentru sfințirea lemnului, prin pogorirea Duhului Sfânt care este invocat de șapte ore. Doamne, care cu milași cu îndură de tare tămăduiește drobiile sufletilor și trupurilor noastre, noastră stăpâne, sfințește undelemnul acesta ca să fie celor ce se vor unge din iar spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o se să preasăvească prea Sfântului Tău al Tatălui, și a Sfântului Duh, acum și punea în vece veci oameni. Apoi sunt rânduite șapte pericope din Sfânta Evanghelie precedate de șapte texte din Sfântii Apostoli. Nu întâmplătoare, în prima pericopă a Sfântului în cele două porunce ale legii iubirii, să iubești pe Domnul Dumnezeu tot din toată inima ta, din tot sufletul tău și cu tot cu tău, Matei 22,37, și cea de-a doua, să iubești pe apropierea tău ca pe tine în sus, Matei 22,39, după care urmează pilda samariteanului milostiv care se încheie cu porunca Merg și fă și tu la fel. Această poruncă este făcută de Domnul când vindecă mii de bolnavi. Taina Sfântului Mastru are în vedere nu numai vindecarea bolilor trupești, așa cum avem pericopa cu vindicare soacrii Sfântului Apostol Petru, care se încheie cu versetul, și făcându-se seara, a adus la el mulți demonizați și a scos Duhurile cu cuvântul și pe toți cei bolnavi i-a vindecat. Matei 8, 14, 16, ce și poruncile sufletului, în pericopa Sfintei Evangheliei cu Zaheu Vameshul, acesta este vindecat de patima avariției. Pericopa cu parabola celor cinci fecioare înțelepte și cinci fecioare neînțelepte care nu și-au luat ulei pentru candelelor lor, are ca scop să ne arate profunda relație dintre Sfintele Taine. Taina Sfântului Maslu curăță sufletele, pregătindu-le pentru taina nunții, pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea această taină, se face de multe ori pentru cei bolnavi înainte de a-și da sufletul. La fel și pericopa cu femeia cananeancă are sensul de a arăta cum trebuie să fie credința cea adevărată prin care se dobândește mântuirea. Iar pericopa chemării Sfântului Apostol Matei cuprinde chemarea, vină după mine, Matei 9,9, și felul în care să se facă ascultarea și sculându se a după el. Ai 99. Toate pericopile sunt evangelii prin care Domnul Iisus Hristos scoate demonii din cei demonizați, ca cei din ținutul gada reenilor. Când vinde că cei 10 proși, când vinde că orbii, când vinde că femeia gârbovă, când vinde că femeia cu curgere de sânge, când vinde că paralitici, când înviază pe fiul bădui din nain, pe fica lui air, pe lază, sunt profund conexate cu taina. Sfântul Maslu, încă prin ele se arată puterea Cuvântului Dumnezeu și toate mulțimea căuta se atingă de el, că puterea ieșea din el și vindeca pe toți. Luca 6, 19 Instituirea tainei Sfântului Maslu o găsim în versetica și ieșind ei provăduiau să se pocăiască, și scoțeau mulți demoni și unge ungeau cu un delem, pe mulți banal, și îi vindecau. Marcu 6, 12, 13 Domnul îi învață în același timp pe ucenicii nu vă teme de ei că nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns ca să nu ajungă cunoscut. Matei 10.26 Taina Sfântului Mir este profund legată cu taina preoției, fiindcă prin preot se continuă darul vindecărilor trupești și sufletești. Acest dar îl găsim exprimat prin versetul, apunând soarbe toți câți aveau bolnavi, de ferorite boli, îi aduceau la el. Iar el, punându și mâine pe fiecare dintre el, i-i făcea sănătoși. Luca 4, 40.